Erengofikobak Bioterra Azokaren 19. edizioa antolatu du asteburu honetan iraganden da. Aurtengko itzorduan 116 erakusketari baino gehiu bildu dituzte. Sektorea ordezkatzen duten orotariko produktu eta zerbitzuak eskaineko dira bertan. Maialen Gaztainaga Azokaren arduraduna. Bai, aurkituko dut, pixka danetik, e, hori bai, dena ekologikoa. Hortuan, elikadura ekologikoa eta bertan ba, bueno, ba, fruituak, olioa, gazta, estia, eragustitako helikadura. E, kosmetika baita ere e, izango dute e, ikusgai. Eta gero, ba, terapia alternatiboak eta baita ere bioera eta energia berriztagarriak e, eskaintzen dituzten enpresak baita ere. E, guazen pixka bat erakusketarein eh perfila de osagarri buruz hitz egitera. Zemota dago erakusketariak izango ditugu jendeak zera aurkituko du Fikoban asteburu honetan. Bueno, bai aurkituko du pixka danetik. E, hori bai dena ekologikoa. Orduan elikadura ekologikoa eta bertan ba, bueno, ba, fruituak, olioa, gazta, estia, era guztitako elikadura. E, kosmetika baita ere e, izango dute. E, ikusgai eta gero ba, terapia alternatiboak eta baitare ere bioeraikuntza eta energia berriztagarriak e, eskaintzen dituzten enpresak baita urtero jasangarritasunaren alterdi bat bereisten dute aurten ekasaritza iraunkorrari lotuta dagoen Permakultura izango da gai nagusia. Gai zentrala permakultura izango da eta honen inguruan hitzaldi esberrinak izango ditugu. Bai, eh, ba adibidez, e, nola baratze familiar bat permakulturara bihurtu, eh, kogobernantza zerbait arituko gera, sendabelarrak eta Eta horreta aparte, ba, betiko gaiak ere izango ditugu. Bai, eh ba adibidez elikadura, ba osasuntxoagoa, nola izan, e, mikrobiota eta horrelako gaiak ere e, landuko ditugu eta eh biobiutigunean ere izango ditugu ba adibidez nola egin e, eguzkitarako krema bat. Bai, garrantzitsuena, sarrera doakoa da. Eta sarrera, bai web bitartez edo bai azokara etortzerakoan e, lortu daiteke. Eta ordutegia dutegia, ostirala talarun bat aga, goizeko amarretatik arratsaleko sortzidrak arte. Eta e, e, igandean berri, sarratsaleko zeirak arte. Benaz, hori dira hor dutegiak, gogoratzea baita ere doako, eh, sarrera duela dudari gabe, plan polita, azte buru honetarako, gogoratuko dugu fiko hurbiltzeko modu eta, bueno, ezberdinak badaudela. Eh. Eh, Aipatzen dugu askotan, eh, bueno, garraio publikoa erabiltzea aldelako, eh, hor, eskotreneko geltokia bertan daukago, baina bueno, baita ere autos etortzen direnen zat, esango dugu parkina, ba beti bizala doakoa da, ez doakoa dela, esta. Bai, Bioterrako dutegian eh, parkinga doakoa da. Orduan, eh, ba, oberena, ba, kotxe batean guztiak etortzea, aldian ba, guztien ja, ja, ja. guztiak eta bestela, ba, berik, beti esaten gutxi dugu topoz ere etor jendea. Erres, errez, eh, esan dosun moduan geltokiamen ondoan dago. Bueno, ba, animatuko ditugu entzuleak, ez? Eh, honea hurbiltzera, e, Bidasoa aski ezagutzen dute, baina bueno, ba, bai ipar Euskal Herriko, eh, bizilagunei, entzulei, eh, godi egu baitare, azte burontan, bueno, ba, itzor dugu polipat badagola irunen, fikoa erakustazokan. Ez da. Bai, planez inobea, azte bukara honetan fikoa nori da.